Itt? És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Torski Tamás napló regényét elmondja Palotai Tamás Visszautasíthatatlan meghívás Volt csajom. Egy hete. Már csókolóztunk, de a mellétől még elhúzta a kezem. Mikor aznap hazakísértem, engedékenyebb volt. Hagyta, a ölelkezéskor lejjebb csúsztassam a kezeim. Már-már a fenekén pihentek hosszan. Miközben durózsoltunk a kaputelefon mellett, amin időnként felszólt a szüleinek, hogy mindjárt megy. Aztán elengedtem. Tenyeremben hazáig éreztem a fenekéivét. A lakás kulcsért is úgy nyúltam a zsebembe, hogy azt az évet ne veszítsem el. A kutya nem ugatott, csend volt az egész lakásban. Beléptem a nappaliba, a szemem szokni kezdte a félhomályt, ahogy a szüleim ültek két egyenruhás katonati sztársaságában, Két kövér, tanyasi, bajszos fajta. Ah, az ifjú határőr Állt fel és nyújtotta felém a karját az egyik Határőr Micsoda A másik is felpattant, jólaposan megszorongatták a kezem A fenék elszelelt belőle Őle fiam, jó híreink vannak Három hét múlva vonulsz még hallottam, hogy a vidám határőr életet ecsetelik egymás szavába vágva. Mondták, hogy legyek büszke, kiválasztott vagyok, kiváltság a határőrség állományába kerülni. Sokan a fél adnák érte, de zúgott a fejem. Három heten van a csóktól a dugásig. Milyen csöndes az ifjú elvtárs, de nem baj, minálunk megemberesedik, fordultak nevetve anyujék felé, akik szintén nem voltak nagyon megemberesedve. Most egy félmosoly lett tőlük csak... Ezért nagyot csapott a térdére a kövérebbik. No, mi megyünk is! 26-án találkozunk. Dvorszki határőr. Napokig nem tértem magamhoz. Most múltam 18. Még egy csomó dolgot szeretnék csinálni. Még nem nőttem fel, még nem is akartam. Még hagyjanak! De a behívó ott volt a kezemben. Azonnali behívó. November 26-ára. És könnyörtelenül közeledett ez a nap. The best to be Első nap. bevonulás. 1986. november 26-án, szerdán reggel hatkor megkezdtem a sarkatonai szolgálatot. A BM határőrség állományába kerültem. Az udvaron álló 2-3 ezres tömeget név szerint valami szisztéma alapján szétszórtogatták. Voltak, aki rögtön ífára került, voltak itt különböző épületek felé tereltek. Felesleges volt bárkinek az arcát megegyeznem. Bárkihez szóltam, azonnal elrángották mellőlem. Apu csak a laktanya jött, elhozott autóval. Nehéz csendben ültünk, mikor új slágerként megszólalt a You Are In The Army című Akkor hallottam először. Engem nem szólítottak sehova. Délig álltam az udvaron, addigra csak 20-30-an maradtunk. Merevre fagyva szedett össze bennünket egy alacsony tizedes. Sorba minket. Csodálkoztam, hogy milyen egyszerű dolga van. Eszembe sem jutott ellenkezni. Bekesért egy hatalmas épületbe. Itt megkapják a gyakorlót. Maguk az én szakaszom. Este a Jacksonban találkozunk. Mondta, aztán eltűnt. Mi az a Jackson? darabonként külön teremben kaptuk meg. Az első szobában kellett leadni a behívót. Az enyémen ott virított egy nagybetűs FEP felirat. Az ott ülő örvezető jóindulatú mosolyja tanácsolta, hogy minden szobában hangosan jelezzem, FEPES vagyok. Végre egy jóindulatú srác. Bementem a következő terembe. FEPES vagyok, szóltam hangosan. FEPES? Igen, mondtam örömmel az ott unatkozó társaságnak. Jól esett, hogy értenek, de nem volt időm gondolkodni. Egy magas tizedes teljes erejével vágott az arcomba egy bakancsot, majd felrepett a szám. Dugd fel magadnak a surranót, fepes! Röjögtek többen. Na, tűnés a nadrágért! Itt is benyogtam a fep szócskát, már repült is felém a nadrág. Következő részleg óvatos vagyok, de nem eléggé. Mi az a fep? A raktáros felnézetrem. Fepes vagy? Igen. Szaladt ki a számon. Most egy övet kaptam a képenbe. A csatja hangosat koppant a homlokomon. A legközelebbi teremben már ügyesebb voltam. Odahajoltam egy nagy testű tiszteshez. Az a srác mögöttem minden szobába beszól, hogy fepes. Mi a szart jelent ez? A tisztes elhúzta a száját. Forgalom ellenőrző pont. A rohadt mázlista. Ezek a szemetek kerülnek Ferihegyre. Tudod milyen háva lenni? lenni? Nem ez a szarság. Elköszönök de még hallom, hogy a csajka koppan a mögöttem jövő srác fején. Szinte minden felszerelést megkaptunk, le kellett vetköznünk mesztelenre. Te jó íg! én is ennyire ronda lennék. Kocska lábak, inas hátsók, keszeg, beleset, mell, szörtelen, csupasz, kövér, esetlen testek, körbe hátak, hihetetlen. És ennyi fajta hímtag létezik? Hogy lehet olyan görbe, vagy kicsi, vagy nagy? Porszalom. Mit szeretnek rajtunk a nők? Bobfa néztem a társaim, hogy ők is engem is egymást. Mindannyian valahogy takargatni próbáltuk a vélt és valós hiányosságainkat. Tétova, bizonytalan mozdulatokkal adtuk le a civil ruhákat. Riadtan figyeltem, hogy egy kék nájlonzsákban tűnnek el a holméjaim. Nem messze tőlem egy kövér, szemüveges srác. Az a fajta, akivel mindig mindenhol előszeretettel kegyetlenkednek. Ügyetlenül tömkötte a zsákját. Ilyet volt, remegett a keze, a szája is. Lassan kiborulni látszott. Gyerünk dagadt! Feltartod a sort! Itt nem segít anyuci! Kiáltott rá a felelős tisztes. Ne szarozz annyit! Nyomd be a zsákba, aztán tűnés innen! A kövér fiú bull, nagyobb igyekezettel pakolta a tucait, külön-külön összehajtogatta a ruhadarabokat, és kínos gonddal próbálta elhelyezni őket, de a sietségtől összegyűrődtek a ruhái, és kezdte volna újrahajtogatni. Lába között szorította a kavátját, cseppek jelentek meg a homlokán, a hátán, és egyre hangosabban szuszogott. Mellé lépett a tisztes, meghökkenten figyelte a szerencsétlenkedést. Jó ember, ezt ugye nem gondolja komolyan? Ugye csak engem akar bosszantani, széttárta a karjait. Mit művel azzal az ingel? A kövér srác szinte elszerűsen igyekezett összehajtogatni, de még a gombokkal is sokat bíbelődött. Hirtelen közelebb lépett a tisztes, földre dobta az inget, és nagy ívben a már összekötözött zsákok felé rúgta. Na, ez már úton van! Akarja a többit is így hazajuttatni, vagy beleteszi végre a holmikat a zsákba? Az alsógatyát is tolja le! Mit szégyenlősödik? A lányok is így könyörögnek magának? Fogadok! Még sose lenő előtt! Lehullott az említett ruhadarab, könyv a fiú szemébe, kabátját ügyetlenül tömögette bele a zsákba, ami egy hirtelen mozdulattól oldalt felrepett. A tisztes rögtön ott termett, felkapta a holmikat, meglendítette, és mintha magot vetni készült volna, beterítette velük a szobát. A ah, kurva életbe, katona! Mondja a nevét! Már itt ilyen trehány! Nézze meg, hogy néz ki a terem! Azonnal szedje össze, aztán jelentse, ha kész van. Kezdje már, mit bámul? Vastag sávban csorgott a kövér fiú könnyen a szájába, kezét összekulcsolta a puha nagy mellén a lába megrodjant, s egész testében remegett. Attól féltem, hogy sokkot kap. Mi, a többiek, széthúzottunk a terem szélére, megretten figyeltünk. Kérvény, nyújt csak be! Kezdte újra a tisztes. Mi a neve, katona? Mi a neve? Bokos István... Úgy borékult a fiú, a hangja megbicsaklott. Bakos István, olyan nincs, olyan van, hogy bakos határőr. Megértette? Imádkozzon, bakos határőr, hogy ne lássuk többet egymást. Közelebb rúgta az előbb inget a kövér fiúhoz, aki lassan leereszkedett és remegő kézzel húzta össze a holmiait egy kupacba. Hatalmas jó jószerével eltakarta őt magát. A tisztes elé dobott egy üres zsákot, a fiú csöndben töltötte meg. Becsomozta a tetejét, felemelte és átkarolta. A tisztes messzebbről figyelte. No, Bokos határőr, leadja, aztán átmegy a következő helységbe. Bakos rettentő erővel szorította össze a zsákját, bizonytalan lépésekkel indult a pulthoz, az ott szolgálatot teljesítő katona belemarkolta a zsákjába, és közel harcba bocsájtkoztak. Bakos nem nagyon engedte a cuccait, rezgett a hátán a háj, ahogy rángadta az ellenfele. A tisztes egy kis ideig figyelte, aztán vette egy nagy levegőt, és a bakos felé indult. Ált a pult jobb oldalán egy magas, nálamnál kétszer nagyobb, vágott szemű paraszt gyerek. Csöndesen figyelte a küzdelmet, de a tisztes közeledte a bakos mellé lépett és megfogta a karját. Figyelj, testvér, adod a zsákot, még bajod lesz ebből. A tisztes is megtorpant a jó indulatú, barátságos hanghallatán. Gyere, nem tesz semmit! Add csak oda! Bakos, mintha álmából riadt volna A vágott szeműre nézett Keze szorítása megenyhült Raktáros pedig határozott mozdulattal Kitépte közül le a zsákot A tisztes nem bírta ki Rájuk kiáltott Szép kis szerelem szövődött, De itt meg ne próbáljatok buzulni Mert letépem a tökötöket Értve? Aztán felénk fordult Ez rátok is vonatkozik Rühellem a köcsögöket Húzás innen a picsába Ne bámuljatok ezt követően a vadállat áthajszolt minket a mosdóba pucérán, kezünkben a katonaruhával. Bent egy tohonya, szemüveges srác, szívfájdalom nélkül kaján vigyorral a képén nyírta egyformára a hajunk. A hosszú hajókat szadista módon vadul, közben erős hangon ordított, ha valaki túlontúl sivalkodni mert a keze alatt. Aztán futás a következő állomáshoz, ott ketten szorták be a jó népet szerrel, Folyamatosan kiabáltak. Lehajolni! Széthúzza a segét! Úristen, maga nem szokott tisztálkodni? Takarodjon, mossa ki rendesen! Ez meg mi? Maga ezen keresztül szarik! Elhányom magam! Megfordulni! Emelje fel a farkát! Atya ég, ez mi? Boldogtalan lehet a barátnője. Sorra kerültem. Beporozták a fenekem, a heréim. Az előbbi móka jutott az eszembe. A srác mögöttem fepes! A kurvónyját! Hördültek fel a srácok, felhúzták a szemöldöküket A hamlokokon elkent A seggünkbe szánt porbacsíkokat húztak a ráncok Kisúrrantam és Lopva sandítottam hátra Adja ide a derék szíját. A srác gyanútlanul engedelmeskedett Emelje fel a farkát, fektesse a tenyerére A srác még mindig gyanútlanul állt Hirtelen miután jó nagyot csattant rajta a bőrszíj Fájdalmas üvöltéssel ugrott hátra Elszégyeltem magam a szerencsétlen Görnyet alak láttán Ezt nem csinálom többet. Ezek után kerültünk a Jacksonba, most kiderült, mi is ez. Egy hatalmas épület a Keltető, vagyis a Kopaszok szállása. Este nem ismertem fel a civilben még olyan különböző társaim. Idegen mindegyik. Sokáig forgolódtunk álmatlanul, de nem volt mondani valónk. Hogy biztos, Képest, igazolás Igazolt vissza Alapulás Ezt eltévesztettem Tettet Ezt eltévesztettem Tettet Fehér alapútban Hosszú repülés Megsebzett lélekkel megérkezés rettenetes és széttépett teret Nem lehet lefálni, csak repülni mered Nem lehet lefálni, mert nem mered megállni nem tudok mást csinálni, csak repülni és várni. Repül a kő, megy a föld körbe, az egyenesről kiderült, hogy görbe. Felcsattanom, van áll egy csak nem ér véget. kisame amlare es Bármi más Semmi sem merül el Véletlenül Ha nincs nyomost Ott Második nap Egyre hülyébbek November 27 ike Csütörtök Egy sárgás falu körletbe kerültem 20 sráccal Reggel senki nem keltett, senki nem jött be hozzánk, ha nem lettünk volna éhesek, ezt az állapotot mindenki jól esően nyugtázta volna. Nem nagyon alakultak beszélgetések még, a mennyiezetet bámultuk csöndes, mély apátiában. körül nyitott be az első ember a körletbe. – Maguk mi csinálnak itt? – kérdezte egy barátságos arcú tisztes. – Nem tudjuk – válaszolt valaki közülünk. – Hát akkor ki az Isten tudja? Tegnap vonultak, mi? – a reggeli után nem mondta maguknak senki, mi a dolguk? Nem voltunk reggelizni. Miért? Fényből táplálkoznak? Senki nem mondta. Maguknak ezt is mondani kell? Hitetlenkedett az őrvezető. Az éjség is parancsra jön maguknál? Na jöjjenek, reggeli már nincs, de az ebédet megkaphatják hamarabb. Ezt a töketlen bandát minden bevonulásnál egyre hülyébbek jönnek. Még egy kicsit dohogott, de elvitt az étterembe. Elmondta, mikor vannak az étkezések is, hogy nyugodtan menjünk magunk, csak álljunk rendesen sorba az étterem előtt a többi raj mögé. Sapkal a fejünkön, ing, gyakorló felső begombolva. Kabátot ne vegyünk, azt tilos mínusz tíz fok felett. Aztán már a ő is eltűnt. Másnap reggelig megint senki nem szólt hozzánk. of sugar. They powers to console. We gathered here to sprinkle ashes from our late free cereal bowl. Breakfast club has said motto that he taught us to repeat. You lose it in your gym class if you wait till noon to eight. Back when the chess club said our eggs were soft. Every Monday it's a grace and hold our Jews alone. us new hit checker so soon but before his brain started Somehow it was hard that day he those kind pajamas. The shit was good, God, those here without the Nap. Szia, mi Iker! November 28-a péntek. Ma már néha egy-egy tisztes elvitt belőlünk párat, de szerencsére mindegyikünk sértetlenül visszaérkezett. Takarításra, hólapátolásra, krumplipucolásra használtak minket. Én igyekeztem a felső ágyon minden ajtónyitásnál beleolvadni a környezetbe, fel se emeltem a fejem, nem akartam semmit sem csinálni. Mellettem egy izgága nóm öröhörészet mindenen rettentően idegesített. Ilyen formát én még sosa láttam. Olyan széles, mint két másik ember. Nem kövér, széles. Mint ha olyan Sziám éker lenne, aki beszületett két fél vállal rendelkező testvére közé. Én az ágy közepén takartam ki egy viszonylag keskeny részt, ő végigérte a vállaival széltében. Emiatt néha átcsúszott valamelyik végtagja. Ilyenkor undorodva tologattam vissza, Ferriatt kicsit megilletődve vártam, hogy mit reagál, de csak elvigyorodott, és pillanatok alatt újra álomba zuhant. A feje is széles volt, csak a negyedik nap találtak rá sapkát, de a legszélesebb a vigyora volt, amiből kibukkantak az egymástól meglehetősen távolságban ülő, nagy, sárga és tökéletesen négyzet alakú lófogai. Néha azon kaptam magam, hogy hosszan, hitetlenkedve vizsgálgatom. Este felé valahogy beszédbe elegyedtünk. Kiderült, hogy Máté alkai gyerek. Mesélt a kamaszkoráról. Egyre szórakoztatóbbnak találtam. Főként azért, mert a tájszólásról eddig azt gondoltam, csak az öregek sajátja. Most találkoztam életemben először velem azonos korú sráccal, aki majdnem érthetetlen kiejtéssel beszélte a nyelvünk. Eddig borokban éltem, ahol felnőttem, ahova suliba jártam, ahol dolgoztam. Mindenhol gyakorlatilag Pesten született és itt is nevelkedett emberrel találkoztam. Most meg itt egy csomó vidéki srác. Azt sem értem, mit mondanak. A suliban, a sportásak közt az az elmélet volt az elfogadott, hogy amit lehet, el kell kummondani. Hát én ehhez igyekszem majd tartani magam. De itt a vidéki kölkök se nem zúgolódnak, se nem bujkálnak. Sőt, még olyan is akad, aki önként jelentkezik, ha keresnek néhány embert lapátolni. Érthetetlen. Nap. Az nem a maguk dolga. November 29. -e, szombat. Délután bejött az első nap látott szakasz parancsnokunk. és egy stokit, amin valami kabát volt letéve, mondván, hogy ilyen rendetlenséget az ő szakaszában nem tűr, és mindenki pattanjon fel, amikor belép. Azt szereti, ha kus van, utálja a nyafogást. Ilyenkor úgy érzi, hogy neki kell behozni a nevelésben mindazt, amit a pipogya szüleink eddig nem tudtak elérni nálunk. Vagy, amit a reakciós habja nem is akar, mondta Janak Wars kifejezéssel, miközben körbejárt és mindenkinek belevámult az arcába. Megismerem én messziről a felforgató gondolkodást. Látszik az a szemekből. Engem nem lehet átverni. Minket most csak azért nem szapat meg, mert érződik rajtunk a tejszag. A szemében még nem vagyunk emberek. Nem is érti, hogy adhattak nekünk nevet. Hallottam, hogy van valami elmaradott törzs, amelyik csak akkor ad nevet a gyereknek, ha már bizonyította, hogy életben marad. Na de mi még semmiért nem bizonyítottunk, és ha rajta múlna, megdöglenénk az első reggeli tornáján. De sajnában itt a vezetőink, nem bízzák ezt rá, a szakemberre. És fejebb is csak az kerül, akinek a faterja fejes. Na, azokat utálja. Meg a pestieket. Különben is. Van itt Budapesti? Nem éreztem megszólítva magam. Úgy véltem, nem ez a legalkalmasabb helyzet színt vallani. Nagyjából mindenki így gondolta. Nincs maguk között egyetlen pesti sem. Mindenki büdös paraszt? No, ekkor kezdtünk jelentkezgetni, majd a szakaszparancsnok azzal folytatta, hogy ő is igazi paraszt gyerek, amit amúgy letagadni alig tudott volna. Itt csak azokat szereti. Ezek után hárma maradtunk, pestiek. Szóval maguk a pestiek, húzta össze a szemöldökét. És melyikük csókos? Egyik se. Az nagy rossz csillagzat, nagyon rossz. Mert a csókos pestit utálom, de azokkal nem lehet csinálni semmit büntetlenül. Na de három pesti szarjankó. Az már igen Tudják hány buzi csókos helyet kell majd szopniuk És akarják tudni Még egy kicsit ijesztgetett Majd megkérdezte Van-e valami hozzáfűzni valunk Egyikünk előállt Három napja vagyunk itt Senki semmit nem mond nekünk Mi lesz velünk A szakaszparancsnok hátratolta a sapkát a fején Elkomorodott és csak annyit mondott Az nem a maguk dolga Kicsit megsüllyedt a padló, mindenki magába szállt. Mostantól másfél évig nincs közünk a jelenünkhöz, jövőnkhöz. A legközelebbi öt perc sem a miénk. Mindenről más rendelkezik. Mikor kelljünk, mit vegyünk fel, milyen legyen a hajunk, mikor és mit csináljunk. A testem mások szeszélyének játékává vált. Statisztikai adat lettem. A nevem csupán azonosító kód. Lényegtelen ki vagyok. Emberünk a hatást vizsgálgatva elégedetten végignézett rajtunk, majd kilépett az ajtón. Jegyezzék meg az arcomat, sokat fogunk még találkozni. Fordult vissza. Soha többet nem láttam. Baby yeah. yeah. yeah November 30-a vasárnap. Ma is csak heveréztünk. Lassan azt érzem, így telik el a katonáság. Annyira nem kellünk senkinek. Ma vasárnap van, még laktani feladatok sincsenek. Aztán este hirtelen berobbant három tisztes. Elfársak, mi ez a tunyulás? Ki az ágyból? Kettő perc múlva teljes menetfelszerelésben a folyosón sorakozó! Mozadjanak már meg! Tíz másodperc letelt. Kiugrottunk az ágyból, kapkodtunk, de összekeveredtek a bakancsok, kabátok, sapkák, mindenünk egyforma. Ilyen sietve nem kellett eddig felöltöznünk még. Nem is ment, legalább tízünknek kellett még kétszer levetkőzni, és szigorúan két perc alatt felöltözni. Minden bekötni, begombolni, bepakolni a zsákba, az ágyak közti szűk résbe, kapkodó, ideges társak közt. Koncom marakodó kerselyükhöz voltunk hasonlók. Sorba állítottak bennünket a konyhánál Kaptunk két szelet kenyeret Meg egy konzervet Mi lesz ebből? Mára semmi nem lett Visszatereltek a körletbe Lekapcsolták a villanyt Letudcolnak, aztán lefekszenek Két perc múlva visszanézek Addigra mindenki legyen ágyban Jó éjszakát, eltársak. Vaksötétben tapogatóztunk az ágyakhoz És próbáltunk úgy levetkőzni, lepakolni Hogy mindent megtaláljunk másnap Ugyanaz az ideges tolongás lett ebből, mint korábban, de végül is ágyba kerültünk, mire a tizedes benyitott újra. Nekünk 9 hónap, nektek 18. Hajnalban kirugdostak az ágyból, a szemem alig tudtam kinyitni. Villaint megint nem kapcsoltak, csak az ajtóban álló tisztesek mögül beszűrődő fény nyújtott segítséget a tegnap szintén sötétben lepakolt holmik megleléséhez. Két perc alatt sorakozó, egyre több tisztes áll a körletünkben, a lassabbakhoz személy jegyzőként csatlakozva teritorokból igazgatnak minket. Húzza már fel a nadrágát! Gombolja már be! Még mindig pizsamában van. Kérvényt kell benyújtani. Mozduljon meg! Kifelé innen. Mindenki. Még 10 másodperc. A vitatott tulajdonú sapkák kesztyűk kabátok megszerzése érdekében folytott dulakodás alakult ki az ágyak közt több helyen, nekem a derék szijemat ragadta meg egy kéz. Pillanatok alatt felmértem, hogy a kis vékony hangú, szemüveges rács tart ráigényt. Akkor az enyém marad az öv. Én a csatos végét fogtam ő a másikat. Húzigáltuk, ráfogtam hát a szí közepére, a csattal meg jó nagyot suhintottam a kezére. Belesziszektem még gyorsan a vinnyogásába, hogy meg nemerje közelíteni a cucaim. A lófogúval maradtunk ketten legutolsónak. Az egyik zoknén valaki elcserélte, azt keresgéltem, de végül az egyik lábamra idegen és nagyobb méretű zokni került. Fejönként négy tisztes ordításától kísérve szaladtunk az alakuló térre. Ifára pakoltak bennünket, és a fagyos reggelt keresztül hasítva robogtunk valamerre. Kék villogós motorosok biztosították az utunkat, amennyire láttam a ponyva alól. Sűvített a hideg szél az arcunkba. Dölt be vele a kipufogógáz. szememben, a többiek szemében az a riadalom látszik, amit én érzek. A déli pályaudvaron vonatokra taszigálnak fel, a tisztek, tisztesek nem válaszolnak a kérdésekre, ridegen utasítanak csendre, nem tudom hova rohan velem a vonat. Felbukkant egy kalauz, de ő is csak annyit válaszolt, hogy nyugatra tartunk. Az a gyanúm, meg akartak minket félemlíteni egy kicsit. Néhány óra bizonytalanság után egy magas őrmester lépett be a kabinba. Aki a nevét hallja, szedi a tuccát és gyűlökezik kinna peronon. Én maradtam egyedül. Velem mi lesz? kérdeztem. Először is kérek engedélyt jelenteni őrmester elvtárs, másodszor pedig maradjon a segén, amíg nem keresik. Undorral miért végig aztán elviharzott. Két órán át zötyögtem még csendben, hirtelen egy széles pofacsontú, vágott szemű tizedes rontott rám. Magad hat határőr? Igen, rezentem össze. A tizedes lengte a kezét, nagy levegőt vett. Igen, tizedes elftárs. szokja már meg! Hol a fenében tekergett idáig, már mindenhol kerestem. Tudja, hogy nagy szerencséje van, pár perc múlva szökevénynek nyilvánítottam volna, az ölembe dobta a zsákomat. Na róduljon már meg, egy külön kérvényt nyújtsak be? Len szigáltak bennünket, többen revesgették, hogy sopronban vagyunk, de akadtak olyanok, akik kőszeget tartották valószínűbbnek. Hosszú, sötét utcán hajszoltak végig a tisztesek. Baloldalt, bokáig érő, mugyaró-barna szörmében gúnyosan kiáltott felénk egy lány. – Nekünk kilenc hónap, nektek tizennyolc! – egyikünk sem válaszolt. Csend szállta meg a csapatot, csak hátulról kérdezte valaki. – Mit mondott? Mit akart? – Döngött a lábunk alatt a föld, vízhaozott az utca, és a sötétből lassan kirajzolódott a kapu, amely elnyel bennünket 18 hónapra. Nap. Buzi pedej. December második a Kd. Sopronba kerültem. Belén verték az alaki szabályokat, a tisztelgés tudományát, a rendfokozatok fontosságát, a porban, hóban, sárban kúszás szépségét és a lövészet értelmetlenségét. Bemogoltam az esküszövegét, el is mondtam, mikor kellett, meg volt az első eltávozás kialakult néhány katonatársammal a bajtási kapcsolat, és ezt néha fontosabbnak érzem a barátságnál még ma is. A Balatonnál távolabb, nem voltam még szülők nélkül. Hol a francban van az a sopron? Messze vagyok, tél van, ordítanak velem, és háromnegyed ötkor van ébresztő. Ébresztő! Milyen lehetetlen kifejezés. És milyen rafináltan, aljas módon tudják az ügyeletesek végrehajtani. Nincs ehhez kedvem. Aludni akarok. Csend van a teremben. Csak a 40 valahány horkuló hangja, és a vaskájha haropogása lesz ez egy kicsit. A levegő este még nem olyan rossz, de csukott ablakok, ajtók mellett hamar elfogy az oxigén, fülletté válik. Viszont cserébe betölti a körletet a fényszag. 40 gyomor dolgozza a káposztát hangos Ügyesek a szakácsok, megteszik, amit tudnak, de csak ráismerünk a káposztára minden nap. Néhány éjszaka alatt megtanulom, Milyen gyomorkorgást követ a fingás, Reggelre letaglóz a szag, De csak az ájulás kerülget. Álom sehogy se jő. A felső ágyon fekszem, Mellettem egy bikanyakú gyerek alszik. Még egy rohadt szót se szólt, Akkor se, ha beszélek hozzá. Igaz, eddig csak azt mondtam, Ne harkolj! Nyírségből jött, ennyit tudni róla. Mintha az elég lenne. Szomorú szeme van, nem tudom értéje, amit mondanak neki, vagy csak utánozza a többieket. Néha este, amikor már ügyetlen beszélgetések kezdődnek, ő csak ül, hosszú percekig néz maga elé, de hogy gondolkodna, azt nehéz lenne elhinni. Most mellettem alszik. Hanyatt. A lábai felhúzva, szája tátva, feje kicsit oldalra billent a párnán, felém. Horkol. Megőrülök. Hogyan csinálja ezt? Honnan jön ez az írtózatos zaj? Mi csináljak? Mit kell ilyenkor tennem? Néha óvatosan megbögdösöm, de csak egy hatalmas röfögést idézek elő vele. Nem fejezi be. Betemetem a fejem a takaró alá, ráteszem a párnát, de nem segít semmi. Számolni is szoktam. Tízezernél, mint a kicsit eltávolodnék a hangoktól. Mint a kicsit tompában, megszűrve hallanám az ajokat. Lassan csend lesz. Aztán egy bakancs berúgja az ajtót, belép egy vadállat, felkapcsolja a villanyt és beüvölt. Jó reggelt elvtársak, ébresztő föl! Kurva anyád! Az ablakhoz megy, feltépi, besűvít a mínusz tizenöt, mi meg kiugrálunk az ágyakból. Buzipendeit viselünk, katonai hálóink, rózsaszín. A szerencsésebbeknek buzi zöld, hogy ki lehetett az az állat, aki kitalálta, nem tudom. Lehetetlen benne kényelmesen feküdni. Lápszár középig ér, vastag vászon, viszont meglehetősen szűk a szabása. Ezáltal forgolódás közben szorosan az ágyhoz tapad, és elég hamar feszíteni kezd nyaktáékon. Elzibasztja a karokat, kidörzsöli a térdet. Reggel pedig a sorokozónál nem rejtel semmi kitüremkedést. Nincs is a reggeli sorokozónak szerepe semmi. Csak ezt szemrevételezni Egy vonalba fejlődünk a rózsaszín buzi pendelyben Ki teljesen borna, ki pedig piros keresztbe pántos Kéktalpú, műnyak papucsban S háloingünk hivalkodva mutatja a különbséget No emberek, milyen jó kis álmaik vannak rög az ügyeletes Azt hiszem, jelenteni is fogom, aki képzőt isznek Hogy maguk nem fáradtak És mától több brómot kapnak a teába Lelépni Kiképző tisztjeink már a megérkezés másnapján komoly lendülettel kezdtek kotonákká formálni minket. Fegyver került a kezembe. Milyen egyszerűnek tűnő szerkezet. Olyan tárgyat tanulok kezelni, ami kifejezetten emberölésre készült. Másra nem is jó, csak arra. Basszus! Embert ölni tanulok. Gyilkolni. Fejlővés a legjobb. Akkor nincs a pelláta. A testlövés sok esetben jó arra, hogy megállítsa a támadót, de nem mindig halálos, viszont minden esetben borzalmasan fájdalmas. A végtagot meg felesleges eltalálni, az csak időleges harcképtelenséget okoz. Legfejebb akkor jó, ha olyan roncsolást végez, hogy amputálni kell. Akkor már ér valamit. Törekednünk kell halálos sebet ejteni. A túlélhető nem jó. Csak baj van a sebesültekkel. Ha meg valamelyik társunkat találják el, jó, ha tudjuk, tüdőlövésnél beledugni az újunkat a lukba, ott ne kapjon levegőt. Gyomorba kapott lövésnél teljes erőből szorítani a beleket vissza. A támadó kézigránát repesz sima szélű, apró lukatüt, még a védekező, ami acélburokkal van ellátva, s azt repíti szét, az roncsol. Viszonylag kicsi, de cakkos bemenetesebb, s jó nagy szakított kimeneti nyílás, ha nem marad benn. Vagy végtagokat tép. Az RPG páncéltődő gránát nagyon hatékony fegyver, de nem szabad mögélni, mert halára éget. Ezt a tisztes meséli sugárzó arccal. Az az érzésem valami Rambó filmből szerzett filmélményét meséli, mert a többi tisztes ridegen hallgat, mikor megkérdezzük. Mi történik egy csatában, ha valamelyik társunk tényleg megsebesül? Valami biztos? Hangzik nagy sokára a válasz. Biztos. Persze. Vorski Tamás 54 millió szívverés című naplóregényéből Palotai Tamás olvasott fel.